Даровете на любовта Учителя нарече нашия бивак на Витоша Ел Шадай Местността е много магнетична и има източно изложение През един красив пролетен ден когато моравият Минзухар беше украса Елшадай, Ел Шадай, се изкачихме там Бяхме около 150 души Учителя ни обърна внимание на виолетовата краска над камен дял и каза, че е натрупана пролетна прана. Слънчевият изгрев. Посрещнахме по пътя. Правехме тук-там почивки по полянките. Имаше изобилно слънце. Към 9 часа изпълнихме на Ел Шадай паневритмията. След това изпяхме няколко песни и започна разговор. В разговора учителя каза следните мисли. Трябва да знаете кои са подаръците на любовта. Тя носи живот, светлина, топлина, свобода, сила, красота, здраве, благородство. Носи всичко хубаво, всички добродетели. И най изопачената любов носи благословение. Любовта носи мъдрост и истина. Любов без мъдрост и без истина не е любов. Любов с мъдрост и истина е съвършенната любов. Когато обичаш някого, ти проявяваш тези дарове на любовта. Проявява ги и онзи, когато обичаш. Любовта образува свещения огън. Любовта събужда мисълта и мисълта събужда любовта. Всичко хубаво в човека се събужда от любовта. Любовта е врата за приемане на мъдростта и истината. Един човек, който обича, приема и предава на другите божествените сили. Новото, любовта, почна 400-500 години преди Христа. Любовта е врата, през която човек влиза в живота. Онзи, който не е в любовта, е в небитието. Любовта премахва всички препятствия, всички мъчнотии. И дава всички възможности. За онзи, който не е в любовта, препятствията са необходими, както за растението, което още не е готово да живее свободно, без да е забучено в гъстата материя на почвата. Главата на растението, неговият корен, е забучена в земята. Защо любовта носи тези дарове? Защото при любовта сме в хармония с целия космос и енергиите на цялото се вливат в нас и внасят подем и обнова. Когато някой те обича, ти си градина. Той пушта вада към теб и всичко в теб се разцъфтява. Когато не те обича, запушва вадата и тогава ти познаваш, че не те обича. Вадата на живота те към вас. Затова любовта трябва да се тури като основа на живота. За да не се отбива от хората вадата на живота. Защото, щом се отбие, идват всички нещастия. Всеки, който ви обича, е извор от който вие черпите. Бъдете внимателни към този извор, за да не го огорчите с нищо. Като изучавате живота, ще видите колко е важна любовта. Ако майката няма любов към сина си и ако бащата няма любов към дъщеря си, тогава животът на майката и бащата се скъсява. И обратното е вярно. Питаш, защо трябва да обичам? Ще ти се продължи живота. Ще станеш щастлив. Сега вие сте умрели хора, които се разговаряте в гроба. Главите на умрелите хора трябва да озреят. Умрелият трябва да почне да люби, за да види, че може да живее. И ако любовта на другите, не ни помогне да преминем от смърт в живот тогава каква е тази любов? Като обичам някого, той трябва да премине от смърт в живот. Тогава любовта е божествена. Ако обичаш, ти живееш. Ние остаряваме от нашия егоизъм и се подмладяваме от Божията любов. И като отива човек в онзи свят, да отива с любов. Всяка мисъл, която е минала през любовта, е възвишена. Няма по-красив момент от този, който наричат възкресение. Това е моментът, когато човек съзнае любовта. Съзнаеш ли я, ти си възкръснал и любовта ти прави безсмъртен този, когато обичаш? Един брат попита учителя, като се каже, че любовта дава възкресение, нали това възкресение се разбира и духовно и физически? Два вида възкресения няма. Има само едно възкресение. То е пробуждане на съзнанието, протичането на любовта в човека. То е свързано с Бога. То е познанието за Бога. Нали е казано? Това е живот вечен. Да позная тебе единго, на го Бога и Христа, когато си изпратил. Да познаеш Бога, това значи Възкресение. А познанието на Бога става чрез любов към Бога и другото Възкресение. Физическото. То е сянка. То е отражение на процеса който става в човешкото съзнание и е последствие на тази връзка с Бога. Как Христос възкреси Лазара? Той обичаше Лазара и изпрати мощна струя от любов към него. Тази Христова любов пробуди и преобрази съзнанието на Лазара у Лазара се събуди любов, която го възкреси и физически. В съзнанието на Лазара стана промяна и тогава тялото оживя. Който иска да се запознае с въпроса за създаването на Вселената, който иска да разбере вътрешния смисъл на живота, който иска да придобие мъдрост, знание, сила, здраве, безсмъртие, той трябва да постави любовта като основа на своя живот. Най-голямото робство е смъртта. Тя е най-големият неприятел, от когато трябва да се освободим. Непреодолима вяра трябва да има човек. Безлюбието носи смърта. Разрешението на това идва, не може да се отложи. Щом дойде любовта, гаргите няма да грачат, а ще пеят. Говоря символично. Любовта храни, мъдростта учи. Истината освобождава. При любовта нещата стават лесно. Светка вечно ти дохожда на ум, как да постъпиш и се възрадваш. Онзи, който те обича, като дойде при теб, ако си болен, ставаш здрав. Ако си лош, ставаш добър. Първата храна, с която човек може да се нахрани, е любовта. Приближавайте се до същинската храна. Ние имаме богатство, материал, но трябва и запалка. Всеки, който ви обича, е запалката. Законът на любовта е, че там, където е тя, всички препятствия, всички невъзможности се превъзмогват. Законът на любовта и те пази, и те освобождава. Щом дойде любовта? Човек се освобождава от всички страдания и тързания. Те му стават приятни. Любовта е апотеоз на всичко в света и трябва да бъде непреривен процес. Една сестра каза, Учителю, нали любовта побеждава всички пречки? Любовта не побеждава пречките, но щом я видят, те плюят на петите си и бягат. Не я чакат да дойде. Соломон, като е казал «Суета на суетите», имал е предвид, че всичко без любов е суета. Страданията в света са безлюбие. За нас това, което става в един момент и това, което става в вечността, има еднаква цена. Защото това, което става сега, то днес почва и се реализира във вечността. Като дойде любовта, ще имате чувство, че сте обгърнали земята и я носите. Трябва да влезете в аурата на любовта. Сега търсиш причина, за да обичаш някого. Това е недостатък. Като дойде любовта, преставаш да виждаш противоречията. Неразположен си и ти идва да ритнеш котката. Обаче си казваш, като ритна котката, друг ще ритне мен. Като дойде любовта, човек всестранно се обновява и ангелите се обновяват и животните и растенията също. Но човек се обновява като човек, ангелът като ангел, растението като растение, камъкът като камък. Който не върви по пътя на любовта, изсъхва и става много кисел. Онзи, който върви по пътя на любовта, расте. Този, който е ухапан от змията на безлюбието и като ти говори, с думите си ще ти предаде от отровата й. Но светът доброволно ще се подчини на закона на любовта. Който не се подчини на този закон, не може да напредва. Любовта, това е новата музика. Не искам механична дисциплина. Проявете онова, което е вложено във вас. Нищо натрапено не приемайте. Без любов човек е кух орех. Посаждай го колкото искаш. Нищо не става от него. Ако любовта не дойде, Заложените дарби ще останат недоразвити. Човек с всичките си дарби ще остане недоразвит. Колкото повече ви обичат, толкова повече дарби ще имате. Чрез любовта хората ще станат даровити. Зад всички поети, писатели, музиканти, художници, се седи някой, който ги обича. Ако нямаше кой да ги обича, от тях нищо не можеше да се очаква. Тъй, щото ако някой музикант е велик, причината за това седи в онази душа, която го обича и вдъхновява.